Elméleti szakíró, intermediális alkotó versprózákat, meséket, táncinterpretációkat ír, képverseket, tánc videókat készít mindenben a legfontosabb lényeg, az alkotás. Valami újnak a létrehozása, hogy ezt a sok mindent hogyan lehet összevarni, egy szálba sodorni. A belső közlés mai vendége Szabói Mula Julianna, akivel táncról, írásról, apáról, zenéről beszélgetünk az elkövetkező órában. Tartsanak velünk, én Martanéva vagyok. Ha visszafele nézem az életpályát innen, akkor azt látom, hogy mindig is nagyon erősen jelen volt az írás. Ha a publikációkat nézem, akkor nagyon sok helyen publikáltál az Ésben, a Holmében, a Kaligramban, és még számos helyen. De közben megjelent menet közben két köteted a kinőtt illetve a de közben azt látom, hogy rengeteg minden más csinálsz. Tehát a tánc, a videó, a művészet, sok-sok minden az, amiből nem is tudom, hogy kinőtte az írás, vagy nem, és annó te tánc, művészeti, elméleti szak, szakíróként kezdted a pályádat. Mm -hmm. és nem tudom, hogy mennyire van közel, vagy mennyire van távol az írás, vagy általán most az írással fontos, vagy ez mindig is volt, csak a hangsúlyok mindig tolódnak, tehát hogy hogy hozhat össze a mostani köteted, meg a tánc, miközben szerintem rengeteg a mozgás minden munkádban. Alapvetően az írás és a tánc úgy párhuzamosan történt, tehát, hogy anyukám pantomi művész volt, és eléggés sokat vittek színházba is, tehát, hogy, hogy minden szálló megfertőződtem ezzel a vonallal, és akkor eléggé Hamar kialakult, hogy akkor én most így valahogy szöveg felé mozdulok, de aztán utána jött a színház, és akkor a színház után párhuzamosan jött a kontaktánc, illetve a tánc, és aztán így mindig, mindig visszavitt minden az íráshoz. Tehát, hogy érződött, hogy így, így minden ott történik igazából, és ott tudok valamit, de még mindig nem tudtam sosem, hogy mit. Úgyhogy én próbáltam színművészetét, utána a színház rendezőit, tehát, hogy elég is sok vonalon kipróbáltam magam, és aztán mindig rájöttem, hogy mindennek a én az érdekel, hogy milyen szövegből uh -huh. indulunk Már ki. Már ez nagyon érdekes, hogy volt nektek egy kísérletetek, vagy hosszú évekig működött a hímzőkör. Igen. Érdekes az elnevezés, mert valahogy ehhez a varráshoz, meg a könyvethez is hozzákött, de hogy ebben a hímzőkörben, és talán arra utal, hogy mennyi félét lehet ahhoz hímezni, hogy elkészüljön valami, ez pontosan mi volt, vagy mi mindent csináltatok itt? Hát a Hímzőkör egy, egy lány csapat volt, amit ilyen alternatív uh, irodalmi pop bandának indítottunk, uh, Tóth Kingával, és bakiulival és itt alapvetően a, a, azt próbáltuk uh, egymást számára is megmutatni, meg megkutatni, hogy hogyan tudunk estről estre összművészeti dolgokat létrehozni, tehát hogy mi mit csináltuk a videókat, mit csináltuk a zenét, uh, esetleg, hogyha ilyen hangefélelés, kellett, akkor a Kinga volt ebben így, így eléggé speciálisan otthon. Tehát, hogy próbáltuk azt, hogy mindig egy témát magunknak feldobtunk, és akkor abból mit tudunk kihozni egy hónap alatt a következő estig. És ez egy nagyon-nagyon intenzív munka folyamat volt. A Hímzőkör elnevezés azt hiszem, hogy az akkori vers történésem belül, amiben így a csapatnak a tagjai voltunk, ott alakult ki, hogy mindig a lányok csinálják, és hogy megint itt ülünk, mint a Hímzőkörben a nők, és akkor így így alakult, hogy egy ilyen volt. Ilyen Alatt próbáltunk, miközben alapvetően egyikünk sem egy ilyen kifejezetten női vonalú szerző összehozni, és az egészen sokáig szerintem működött, és nagyon inspiráló volt. Tehát, hogy egy, egy hihetetlenül fontos és intenzív szakasz a legebb az én életemnek, de szerintem a többiek is így vannak vele. És aztán úgy, úgy Éreztük már, hogy ez úgy szűk kezd lenni. Tehát, hogy sokfelé elindultunk, és már nem olyan elánnal voltunk benne. Úgyhogy ennek ilyen, ilyen nagyon szereteted, egy búcsút mondtunk. Aha, az is szűkített, hogy te például egymagad nagyon sok mindent csinálsz ebből, amit a hímzőkör csinál, tehát a videókat, magad mondod a szövegeit, tehát sokszor. Tehát egyszer csak úgy is szűk lett ez a kör, hogy összehangolódni másokkal, miközben ezt egyedül is meg lehet csinálni, vagy pedig akkor kellett az az inspiráció, ami nagyon sokatoknak volt a közöse. Hát inkább igazából az idő, idő volt az, uh -huh. hogy én közben babát váltom, a kisfiamat, és akkor egy kicsit nem a fókusz az úgy befelé került, a többieknek meg, meg elindult egy másfajta pálya, tehát a Kinga például kapott egy külföldi ösztöndiát, és akkor ilyen módon úgy érződött, hogy itt most már nem összetartódnak a dolgok, hanem szétmennek. Tehát nagyon más-másokkal dolgozni, tehát hogy, hogy én, én nagyon szeretem azt, hogyha, hogyha együtt lehet gondolkozni, amiről együtt inspirálódunk. Tehát ilyen kérdés így nem volt, lehet, hogy egy kicsi ilyen ízlésbeli dolog is elindult, hogy nagyon kezdett kialakulni, ami az elején még olyan kiforratlan stílusunk volt, az egyre inkább így, így, így körvonalazódott, hogy melyikünk miben erős, és, és hova szeretne elindulni, és volt, aki ugye ott is hagyta, tehát a júli alapvetően nem tevékenykedik már az irodalmi életben, úgyhogy ez így változott velünk együtt. Osztál nekünk többféle írást, és akkor az elsőt, azt meg is kérem, hogy olvast föl. Igen, ez egy ö, kísérlet, egy Ulisses verzió, egy női vonal. Az a cím, Lonka bolyongása, és itt sok-sok kép van, és ebből részleteket fogok olvasni. Egy piszkos kék. Ha felfelé vezet út, akkor befelé is. Aranyhalak pikkelje a szappanos stálban. Csak az álmokat lehet megfojtani. Anya Szürke tükörben fésüli a haját. Epernyállal kenem a ománcot. Lonka, lonka, te bálna. Merülés a hajnali fényben. Bellül van egy tenger. Pont a fiókba fér. Ide folytok mindent. Csepp kalitka. Szivárog a bolygó vére. Kék, mint anyám szeme a tenger fölött. Kettő Róka barna Átutazóban Mesztelenre tisztít a szél Édes a lehelete. Itt csak a bokrok tűnek Üres kagylók Összedrótozott testükben nincs vágy A múltból jön a szag A tárgyakból Nagyapak kabátja nagyanya ezüstje Éjjel lőnek a vadra Az ügyetlenek elterülnek A gombás földben Buróka ágakat hajt a bánat, török belőle a családnak is. Puffanás a hegy mögül, barna kabátomon ezer rés. A fénynek, akiket elvisznek, azok sosem térnek vissza. A létre eltörött. Tol hallottuk a CAM Gentle Night-ot, és akkor folytatnánk a beszélgetést. Az nagyon érdekes ez az Ulises történet, főleg, hogy azt említetted, hogy egy női szempontból ULISZESZ történet. Itt a bolyongása érdekes az Ulisesnek, nek vagy mit jelent az, hogy, hogy egy női ULISZESZ-re csinálsz egy parafrázist? Vagy. Igazából az érdekelt, hogy hogyan lehet úgy-úgy bolyongani, vagy, vagy megfogni ezt a, a többkében való bolyongást, és mi az, amit én kiveszek ebből a, az egészen őrült storyból, és a, maga a, a motto, amit választottam, ez a pardon teherbe este, meg nem született gyermeket hordok az agyamban. Ez olyan nagyon megragadt, hogy így elindítani egy újabb szállat, ami, ami viszont meg, meg kifejezetten egy kicsit azt mutatja meg, hogy egy nő milyen, hogyha elkezden egy bolyongani sok képen keresztül, csak ugye ez nem egy város, meg, meg nem Dublin, hanem ez sokkal ilyen irracionálisabb tér. Hát szerintem az egy, vagy, szerintem, vagy az én olvasatomban, amiket te írsz, azok nagyon erős belső bolyongások. Tehát, hogy azok a könyvek, amelyeket írtál, akár a kinőtt szív, akár a másik, az két napló, de két olyan nagyon furcsa belső bolyongásos napló. A, a, a kinőtt szív, a a, hiányoknak a kö... Tehát mind a kettő a hiányoknak a könyve, hogy miért a hiányok, amiket írsz, akár az apa hiány, akár a látás hiány, akár, tehát hogy rengeteg hiány nőtt benned, vagy halmozódott föl. Ez nagyon érdekes, mert én a kínőt szívet például egyáltalán nem a, a hiány könyvének éltem meg. Tehát, hogy engem pont az érdekelt, hogy hogyan lehet a gyászról úgy beszélni, hogy az nem egy homogén állapot. Tehát, hogy megmutatni azt, hogy ez, ez a kislány, ez nagyon sokszor humoros, vicces, örül dolgoknak, miközben iszonyatosan hiányzik neki valami, de hogy a hiány az nem egy olyan jellegű dolog, ami mindenre rátelepszik, hanem egy picit mint egy ilyen csípés, ami úgy ott van. És a, a másik részben a a kabátjában, ahol a, a kislányel veszíti a látását, hogy ott is egy idő után pont az, hogy átveszi valami, betölti ezt a hiányt, az, hogy megszokja ezt az állapotot, de szerintem ez pont talán az érdekes, hogy nagyon sokféle olvasata van, hogy, hogy, hogy honnan nézzük, vagy hogy az, hogy, hogy bennem alapvetően nem ez mozgott, hanem inkább csak az, hogy hitelesen így, így, így bolyongani, úgymond így, így visszatérve ez a motivumhoz bennük, velük, Ö, az, hogy miért pont azok a dolgok érdekelnek, amiben valamilyen módon egy tragédia indítja el. Hát azt hiszem az életünk alapvetően egy ilyen pozitív, negatív bólúsokban álló hullámvölgy. Ezt a hiányt, vagy ezt a bojongást, leginkább a bolyongáshoz gondolnám, nagyon érdekes a szerkezet annak, ahogy írsz, amit persze a rádióhallgató nem lát, de ilyen furcsán töredezett, sokszor képszerű, vers, vers, próza, próza, tehát, hogy az egésznek van egy törezettsége, és ettől van egy szaklatottsága. Tehát, hogy ez az a nyelv, vagy ez az a kép, amit megtaláltál abban, hogy ebben lehet a legjobban ezt a furcsa állapotot megfogalmazni? Vagy mihez kell ez a igen, nagyon erős igen. képi? Azt hiszem, hogy ott a, a kinőt szívben így próbáltam minél inkább széttörni, a, a tehát, hogy minél több szilánk legyen, és egészen addig visszavinni, amíg egyetlen egy. Tehát nekem például a, a dió szemű, ami a zsilikekabátjában van, ott ez egy nagyon-nagyon fontos pont volt írás közben, hogy ott, ott éreztem, hogy így eljutottam nyelvileg arra a arra, pontra, amikor már a struktúra olyan, olyan szinten összesűrűsödik, hogy annál már nem tudok éppen bejelvenni. vagy szét, állt, szét vagy össze vannak ezek. Igen, ez, ez a hogy pont ez a lüktetése, hogy mm. néha szétnyílik, ugye van egy lírai vonala, tehát ahol, ahol alapvetően nagyon-nagyon szűken és nagyon metaforikusan beszél a kislány a, a gyászról, vagy ami történik vele, ott nagyon összeszűkül, és amikor megjön a, a prózai rész, ott úgy éreztem, hogy ott meg kinyílik, mert a világról beszél alapvetően. Tehát, hogy, hogy a címnek, meg hogy két szöveg van, tehát ez a jobb, úgymond a jobb pitvarban pitvar, és hogy, hogy az egész kinőtt szívsége, miközben meg az is, hogy belenőni, vagy kinőni, hogy már felnövünk, és már kicsi nekünk ez az egész. Tehát nagyon sokféle motivum van benne, ami nem mondanám, hogy egyébként annyira tudatos, inkább csak az, hogy benne van az ember egy, egy történet. Be, vagy benne van egy ilyen vízióba, hogy ezt szeretné megírni minél jobban, és aztán utána sok idő elteltével esetleg így, így szépen lassan így tárul, és akár nekem is. Tehát, hogy nagyon sokféle értelmezés jött recenzziókba, ami, ami nekem is szívmenegető volt, hogy így, hogy így tényleg milyen szépen össze tudnak állni, meg megutalhatnak akár egymásra, ha valaki ezt így kiveszi belőle, és érzékenyre. Meghasznál egy könyvet, a Kinőtt Szívnek egy beírásban való változatát, azt tudom, Hosszú idő volt, mire ez meg tudott jelenni. Azért, mert nehéz volt ezt így megcsinálni, képek nélkül, azért, mert bonyolultabb. Egyáltalán a gesztus az nagyon szép, hogy ennek megtörtént. Igen úgymond a bilingvis változata, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzem. Ez nekem egy fontos dolog volt, hogy, hogy az MVUSZ-szel együttműködve létrehozzunk egy olyan, olyan mellékletet, amit olyan gyerekek is, akár, vagy felnőttek is el tudjanak olvasni, akik mondjuk a pontírás szeretnék, akár tanulják, tehát hogy miért hogy sokkal egyszerűbb szöveg akár, vagy, vagy akár felolvassák nekik, és volt bennem például egy ilyen vízi, hogy esetleg egy nem látó kis lánynak az anyukája, miközben egy látóanyukon mondjuk felolvassa, akkor tudja közben követni a pontíráson. Azt én kérdeztem tőled, hogy lehetett volna illusztrálni, tehát le lehetett tapintani illusztrációt, képeket, vagy csak szöveget lehet megjelentetni, hiszen nagyon gazdag a képanyag, arról még fogunk beszélgetni, ami a könyve megjelent. Lehetett volna, igen, nagyon, tehát ez egy kicsit ilyen, ilyen materiálisan visszafogott álom, amiben belettünk sűrítve, hogy, hogy volt egy keret, amin belül álmodhattunk, és egyébként pedig igen egy hihetetlen komoly víziunk volt Maros Krisztivel arról, hogy ebből milyen könyvtestet lehetett volna csinálni. Üm. Igazából már az is nagyon szép, és, és nagyon boldogság, hogy ez is így megtörtént, és majd lehet, hogy egyszer, ha úgy alakul az életben, akkor még az az álom is valóra válik, ha találunk rá mecénest. És akkor megint egy rövid kis részletet szeretnék tőled. Három. Takonyzöld. Meg nem született magzat vagyok. Lógaköldök pár Párizs felett. Homokban fekődszett óceán halál. Eltévednek ők is, citromszín ajtók mögött öt ölnyi apám súlya. Köveket hord a fejem, kékezüst karcok, mint egyik egymázsa. Beledobnám a tájba, váljon szemet és kaput az áttetszőn, a felszínen lebegek. Így könnyebb eltávolodnom innen, amihez nem ragaszkodunk, az nem nő hozzánk, mint egy kesztyű, elhagyható. Csendes hajó úszik a távolból. Lonka, lonka, kiabálja egy sógrízes hang. Ismerem, belülről. Rozsdás az idő. Felemészti az arcát. Lonka, lonka, maradj itt, mondja. Mert olyan áttetsző lesz, mint egy szövet, aminek elkopnak a szálai. Követni akarom, megtalálni. Négy. Bélvörös. Éhes vagyok, a fák megrezdülnek a fekete szélben, birkák vesélye szúnyad a farkas hasában. Enyves papírt hord az este, költökről olvasok, arany és rózsaszín felhők takarják a távolt. Visszem az otthonom, a bőröndömben. Rohadt bennem ez a kép. Halak úsznak a zöld fővenyen, és a szomszéd cérnázza a disznó belét. Éhes vagyok egy szebb jövőre, egy távoli kőre, ami szénpuha és omlik, akár a keks. A szíved lenne kihűlt és maroknyi tűzvirág. Éhes vagyok, a nyelven bélyekként tapad a fényhez. Maradni, innen csak elmenni lehet. My bones, my joints and Into my veins Like an animal You coiled your darkness Around me You spelled your name in charcoal All over my body But these days I just walk with a díszdét hallották, mi pedig Szabóimala Juliannával folytatjuk a beszélgetést. Az összeszövegedben ott van, hol erősebben, hol kicsit homályabb burkoltan az édesapa, az apakép, a varratok kötet az, az apáról, az apa hiányról, az apa fontosságáról szól. Borbé Szilárdnak és a szüleidnek dedikáltad, ajánlottad ezt a könyvet, és aztán ez a lehelletnyi finom ajánlat, meg néhány sor azért jelzi azt, hogy mi történt a papáddal. Nagyapa azt mondta, hogy az égben senki sem maradt fenn, az ablaküveg megrepett a zuhanásoktól. Gondolom, hogy az ajánlás az Mirbor a hasonló halál, vagy... Hát az, vagy személyes? Igazából az egy időbe esik az, hogy, hogy én megkerestem őt, és ő teljesen így ismeretlenül válaszolt, és a varratok kapcsán elkezdtünk levelezni. És aztán hát nem sokkal rátörtént az, hogy utána ő úgy döntött, hogy, hogy ő nem szeretne, vagy nem szeretné itt folytatni tovább. És annyira úgy éreztem, hogy így minden így egybe, egybe esik, hogy, hogy így így a dolgok egy irányba mutatnak, és aztán valahogy ez úgy, úgy alakult, hogy akkor neki szeretném. Tehát, hogy nem szerettem volna semmi mást írni, csak egy ilyen, ilyen, ilyen gesztust, azért a gesztusért, amit őtett felém, teljesen ismeretlenül. az nagyon fontos ez a varné szó minden értelemben, eleve ez a kötet a kilenc öltés versprózákban az alcím és akkor az egyes fejezet, vagy az egyes témacímek, a ráölt és a visszaölt és az árnyéköltés, ezzel elvarni akarod a szálakat, vagy felvenni a szálakat, hogy azok ne ö, múljanak el? Tehát mit jelent nálad a varrása, akár a képi varrás, akár a szövegi varrás? Hát itt a, a varratoknál alapvetően azt éreztem, hogy a versprózák, amik három-négy év alatt összegyűltek, azok valamilyen módon egy irányba mutatnak, de nem nagyon tudtam még, hogy hogy. És aztán... Valahogy így, így jött ez a motivum, vagy a kabát érdekelt nagyon, és akkor abból jött először az, hogy a varratok, és amikor így valahogy így a fejemben összeállt ez a szó, hogy varratok, akkor éreztem, hogy ez lesz a cím, és aztán a cím utána hihetetlen gyorsasággal összerakta a vázat. Tehát, hogy, hogy nálam nincs ilyen jellegű, hogy akkor én most így a varrás, éreztem azt, hogy, hogy ez fogja összefűzni azokat az apró egységeket, amik tényleg ilyen Tehát, hogy, hogy alapvetően így, aki így értette a könyvet, az pont azt értette benne, hogy, hogy ezek azért ő vannak úgy tördelve, és azért olyanok, mert ezek tényleg öltések, tehát, hogy én itt nem, nem akartam mást jellegű módon, hanem, hogy milyen, milyen módon haladunk valahova előre, amíg eljutunk az utolsó versig, prozáig, ami ugye a vasárnap, ami, ami Nek az utolsó mondata az egészet végül is lezárja, hogy van olyan kép, ami beig, míg a halál sem oldja ki. Versprózának nevezett próza formailag, de műfailag azért számomra sokkal közelebb a áll. Igen. Úgyhogy <gül> <gül> <gül> Igazából ez az érdekelt, hogy hogyan lehet létrehozni ezt a lüktető kisebbséget. Tehát, hogy az érezben eléggé sok munka volt, hogy még ne legyen próza, tehát, hogy ne legyen olyan történet, ami kibontakozik, de versként sem működik szerintem egészen, hanem úgy létrehozni valamit, ami így engem érdekelt. Tehát ez egy, ez egy köztes bátor vállalkozás volt, ami, ami egy ilyen hosszabb folyamatnak az eredménye, hogy, hogy én pont ezt a formát választottam. Ami, ami egy fontos dolog volt, tehát hogy ez úgy egészében így együtt él. Tehát, hogy itt minden az utolsó betűig a, a tipográfiánál, hát minden, mindennek jelentése van A, össze... a tipográfiáról meg a grafikákról beszéljünk. Maga, amit használsz, szövegezés ilyen picit öltésszerűen kapcsolódnak össze a színeknek, mondjuk a közös pontján, és akkor még van két ilyen kisebb rész, amit megkérlek, hogy olvas fel. <coughs> Mágkék, ráncos szerelem, a kertben lótuszokat és citromlégetet ültetek neked, a földben az a jó, hogy felfogja az zuhanást. Már soha többé nem nőszárnyam, túl nehéz vagyok hozzá. Botanikus leszel, fákat nevelsz a tájnak. Hiába, mert leveleket tépked egy harisnyás nő, köhögök a mágszörptől és a csalánteától. Lonka. Ma este sétáljunk át az ég felett. Mondod, és elnyel a föld. Meleg ház a város, izadnak a tetők, Szétnyélnek a cserepek, Akár a szirmok. Ugró iskola a gerincem. Virág leszek, ha te eltemetsz. Ha te eltemetsz. Gyökerem nő, És nem tudok soha többé elutazni. 6. Májva szürke, gumipuha a testem, törpe koporsóba fekszem, esőkabát és kalap, felfogja apám könnyeit, a föld könnyeit. Beledöglök a fénybe. A világ hasából születtem, de nem bírne válni többé. Csak hotelszobák, csak felcímkézett üvegek, szeléd és tarthatatlan lüktetés. Addig nyúlik a bőr, amíg csíkosra nem szakad, mint egy határvonal az országok körül. Some saw the sun some saw Szabó, mm. én van a Juliannával beszélgetünk, és annyira érdekes, mert persze mi itt a zeneközben beszélgetünk, és én éppen arról szerettelek volna faggatni, hogy az elmúlt néhány évben egyszer csak bekerültél egy nagyon jó fókuszba, díjakat kaptál, az Aranyvackor díjat az 51 tehetséges fiatal programban, aminek már vége van, Kriszó Szilvia volt a mentorod, és itt arról beszélsz, hogy nem azokat a díjakat kapod, nem érzed ezt, tehát hogy, hogy mi múlik. Gondolom, hogy nem a díjakon, ez valami belső történet, hogy, hogy mi hiányzik abból, hogy azt érezt, hogy ott vagy, ahol. ez Nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mi, mi a siker, vagy nem tudom, és igazából arra öltem rá, hogy a siker van az egyensúly, hogy az ember így minden területen így, így egyben tud lenni. És ez furcsa dolog, hogy, hogy mindig a hiány, ami végül is mozgatja az embert, tehát hogy, hogy vagy lehet, hogy ezt nem lehet feldolgozni, tehát én ezen is gondolkoztam, hogy, hogy nekem például az aranyvackor egy hihetetlen nagy álmom volt, és ami, ami nagyon döbbenetes volt, hogy, hogy ott nem árulták el a díját adó íg. Tehát mi a diátadón sem tudtuk, metszingesztere, hogy mi azért megyünk oda, mert mi díjat kapunk. De és semmi. Tehát én először értem meg azt az élményt, amikor az ember ott áll, és akkor egyre jobban izgul, hogy most mi van, és akkor felolvasnak egy szöveget, a, vagy egy részletet a szövegéből, és mi mindig nem tudja, hogy most felolvasták Úristen, akkor bizt, hát akkor már csak a háromba benne vagyunk, és akkor jön a harmadik díj, akkor nem mi vagyunk, akkor így jó, hát nem baj, meg nem mer az ebben a legjobbra gondolni, és akkor mondják a második, és akkor kimondják, hogy az első. És hát az, az egy döbbenetes, főleg egy olyan kuratórium, mint, mint ahogy a Lovász Andrea, meg eset, meg Paulovkin Bogi, tehát, hogy az, az úgy, meg Urfi Péter, tehát, hogy úgy, úgy alapvetően nekem az úgy minden ilyen szakmai szempontból fontos volt. Az egy másik kérdés, hogy utána nem lett még kiadója ennek a féli kéziratnak tehát, hogy így ez, erre értem azt, hogy, hogy az ember azt hiszi, hogy akkor megtörtént, és akkor még mindig nem. Telehogy ötletekkel, és akkor azt mondod, hogy minden a hiányból születik nálat, tehát azért dolgozol ennyi mindenem, vagy ezért állsz annyi lábom, vagy azért van annyi ötlet, mert hogy félsz, hogy egyszer csak jön a hiány, vagy ez az egyensúlyhoz kell, vagy alkatilag ilyen, vagy, vagy... Szerintem én valahogy így létezem, tehát hogy... hogy Valahogy annyira jól vagyok, lekopogom így a, a kis életemben, hogy annyira sok ilyen szabad kis vegyértékem van, amitől így, ezek úgy elkezdenek így rezonálni, tehát hogy De. ezt én nem, kere, biztos, hogy ebben van, hogy az ember bevonza ezeket a feladatokat, vagy hogy vannak azok a emberek, akikkel nem történik semmi, valakivel meg sok minden, velem a történések alapvetően így, így ezen a vonalon, hogy, hogy jönnek az, hihetetlenül izgalmas feladatok megtalálnak, és nagy részére nem mondok nemet, és aztán beleugrom nyaki, és akkor az hoz egy következő, tehát hogy az egész egy ilyen flow élmény, mint a kontaktánc, amiben így az ember folyamatosan a jelen időben van. Igazából így tudnám mondani, tehát hogy, hogy félni, félni szoktam ilyen egzisztenciális dolgoktól, meg hogy most akkor hogy lesz, de mondjuk olyan jellegű félelmem, hogy most nem lesz ötlet, vagy nem tudom tovább továbbvinni olyan Nincs igazából. Színek után jöjjön a fedőlak, ami lezárja ezt a eddig szövegeidet, vagy legalábbis konzerválja. Hét fedőlak. Két alak, komplementer árnyak. Az erdő összezsugorodik a szádban. Apró mag, zsírfolt. Anyám kimossa a ruhám. Ólóval akarok lábat vágni a félkarú babámnak. Csicsi, a csicsi, a Aludj már a bőr alatt. Szúnyadj el a bőr alatt. Csendesülj el belül. Megáll a motor. Kiszáll egy furcsa bőrkabát. Ismerem a szagát. Ismerem a kezének erejét. Nagyapám nyaka. Nagyanyám karja. A puffadást... Elrejti a megörökölt ruha, a lilát felfaja a zöld. Halott fecskék az eres csatornában, Eltaposott fészek a méhe mögött. Arnoldstól a Displace was a Shelter. Beszéljünk a zenékről, mert hogy miközben a szövegek széttöredezettek, elképesztő képi világokat mutatsz meg, a közben a zene nagyon-nagyon hangol erre, de a teljes nyugalom, a teljes harmónia, az a vágyott harmónia, amiről az előbb beszéltünk, azt a zenében találod meg? Ezt lehet, hogy onnan jön, hogy általában családban együtt hallgatunk zenét. Tehát, hogy amiket választottam, azok, azok mind olyan zenék, amik így fontosak számomra. Például... van vannak története is? Igen, igen. Például a Kolzenijovszkinak az a története, hogy a kisfiamat vártam, nagyon sokat hallgattam munka közbe, és aztán amikor hazahoztuk a, a kórházból, és akkor hát én egynapos volt, és akkor betette a a férjem ezt a számot, vagy a zenét, és ő konkrétan felismerte. És ez valami nagyon-nagyon erős élmény volt, hogy ő így megmozdult, tehát kinyitotta a kis tenyerét, és úgy érződött, hogy érzi ezt az egész zenét. A Coldplay az, az szintén egy ilyen, ilyen családi jellegű, hogy azt, azt nagyon szeretjük otthon hallgatni, és akkor azt a kislányom meg a, a félémnek a kedvenc, kedvence, és ők nagyon, nagyon szeretem nézni közben az arcukat, amiközben nézik ennek a Coldplay nagyon-nagyon szép a klipje. Igazából az, az úgy hozzájuk kötődik, az embrun, az, az azt hiszem az inkább ilyen munka, tehát hogyha ilyen éjszakasokat kell dolgozni, akkor azt szoktam még hallgatni. <kül> Az a meg hát az alapvetően egy ilyen, ilyen nagyon sokszor van olyan, hogy, hogy oda jutok, hogy végre dolgozhatom, vagy írhatok, és akkor be szoktam tenni, és egy kicsit csak úgy kiold. Tehát, hogy, hogy egy kicsit úgy kiutazhat tudja abból, ami van. Ha már ezeket a családi zenehallgatásokat, vagy a közös élményeket mondhat, az olyan érdekes, hogy akár a fedőlakban a múlt, tehát, hogy a család, a nagypapa, a nagymama emléke, és valahogy a jelen, az kevésbé van itt. Mert a jelenről nem tudok úgy. Tehát, hogy a jelen mondjuk az exidomárba, ami most készülő meseregény abban van benne. Igazából így, én úgy mondanám ezt, hogy, hogy az, amiben így, nem tudom, ilyen... Hogy ha, hallgat, beszél, aki keres, hallgat, aki talál. Tehát, hogy valahogy a jelenről így így nem... Nem, nem érzem azt, hogy bármi olyan dolgot kéne közölni, mert annyira benne vagyok, és annyira, annyira szeretem minden pillanatát, hogy, hogy igazából nincsen bennem olyan jellegű dolog, hogy kutatni. Inkább pont azért szeretném a múltat nagyon sok szempontból, tehát a nyugámas sokat foggatom a múltról és, és a családi szálakról, mert érdekel az a sohasznál, amit az ember visz tovább, meg hogy hogyan ismétled, vagy hogyan töröd meg azt a hagyományt, vagy, vagy esetleg azt, amit örökölsz. Nagyon érdekes dolog az a hasonlóság, ami jön vissza, tehát például a kisfiamnak teljesen olyan keze van, mint avukámnak, és hogy ez milyen szép áthajlás, vagy hogy a kislányomnak hogyan vannak olyan mondatai, ami a nagymamámnak, akivel ő soha nem találkozhatott. Tehát, hogy nagyon-nagyon finom dolgok, amik, amik pont azért érdekelnek, mert valahogy a, a jövőbe vezetnek, meg a jelenben is itt vannak, de hogy hogy történt amúgy. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szabó Imola Julianna író, meg nagyon sok minden más Köszönöm volt a mai szépen. vendég és felolvastad a szövegeket, meg elhoztad az összes fontos és kedves zenédet. Most még egy számot meghallgatunk, amelyet vendégünk választott. Hát, ez segíts kimondani, Jun, mi a Kétól, jól mondom, a Lilies of the Valley című dalt. Én pedig a hangmester uh, falsi Gergely és a szerkesztő Pály Márk nevében is további szép estét kívánok, Martonévát hallották. Közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés. A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon: www.clubradio.hu.